Їм, звичайно, багато, треба було сказати одне одному дуже багато. Вони сіли поруч, щоб поговорити. А час летів, і губернатор блад забув про всі свої обов'язки. Нарешті він дійшов до кінця свого шляху. Його одіссея скінчилась. А тим часом ескадра більше покинула якір на рейді, і невдоволений полковник зійшов на мол, де його чекали ще більші неприємності. Лорд Джуліан супроводжував його на берег. Для зустрічі Бішопа вишукувався загін морської піхоти. Попереду стояв майор Меллард і ще два чоловіки незнайомі губернаторові, один маленький сухорлявий, другий огрядний велетень. Майор Меллард підійшов до Бішопа. «Полковнику Бішоп, я маю наказ арештувати вас, вашу шпагу, сер!» Бішоп витріщився на нього багровіючи. «Що за диявольщина? Арештувати мене?» «За наказом губернатора Ямайки», – сказав маленький сухарлявий чоловічок, що стояв позаду майора Мелерда. Бішоп Рвучко обернувся до нього. «Губернатора? Ви божевільний!» Він поглянув спочатку на одного незнайомого, потім на другого. «Адже губернатор тут я!» Ви були ним. Сухо відказав маленький чоловічок. Але у вашу відсутність становище змінилось. Вас зняли за те, що ви залишили свій пост без поважної причини і цим наразили на небезпеку колонію, охорона якої була вам довірена. Це серйозна провина, полковник Обішоп, у чому вам доведеться пересвідчитись. Враховуючи те, що на цей пост вас призначив уряд короля Якова, вам, можливо, ще й буде пред'явлено звинувачення у державній зраді. Від вашого наступника залежатиме, чи повісять вас чи ні. Переляканий бішоп спочатку вилаявся, а потім тремтячим голосом запитав: Ах, хто ви такі? Хай вам біс. Я лорд Уїлохбі, генерал-губернатор колонії його величності у Вест-Індії. Ви мали знати про мій приїзд. З бішопа злетіли залишки гніву, і від страху його кинуло в холодний піт. Вродливе обличчя лорда Джуліана, який стояв позаду нього, раптом зблідло. Але, але, мілорде!» – почав був полковник. «Сер, мене не цікавлять ваші пояснення!» – різко обірвав його у гілобі. «Я зараз відпливаю і не маю часу займатися вами!» «Губернатор вислухає вас, і безсумнівно віддасть вам належне». Він махнув рукою майорові Меларду, і полковника Бішопа повели геть. Лорд Джуліан, якого ніхто не затримував, теж пішов за ним. Опам'ятавшись, полковник Бішоп звернувся до нього. «Ще один додаток до мого розрахунку з тим мерзотником Бладом», – процідив він крізь зуби. «Ну, я розквітаюсь з ним, коли ми зустрінемось!» Майор Меллард відвернувся, щоб приховати посмішку, і мовчки повів його до будинку губернатора, будинку, який так довго був резиденцією самого полковника Бішопа. Залишивши полковника у вестибюлі, майор пішов доповісти губернаторові, що привели арештованого. Арабелла Бішоп все ще була в Пітера Блада, коли увійшов Меллард. Його повідомлення одразу ж повернуло їх до дійсності. «Ти будеш милостивим до нього. Зроби все можливе, щоб його помилували. Заради мене, Пітере!» – промовила вона благально. «Постараюсь, Люба», – сказав Бладу відповідь, поглядаючи на майора Меларда. «Але боюсь, що обставини не дозволять мені цього». Дівчина знітилась, і зрозумівши, що ця відповідь призначена для майора, Вибігла в сад, а майор Меллерд пішов за полковником. Його високоправосходительство губернатор зараз прийме вас, сказав він і широко розчинив двері. Полковник Бішоп, хитаючись, увійшов до кабінету і зупинився на порозі. За столом сидів якийсь незнайомий йому чоловік, видно було тільки маківку його акуратно зачесаного чорного волосся. Потім губернатор Ямайки Підвів голову, і його блакитні очі суворо поглянули на заарештованого. З горла Бішопа вихопився невиразний звук, і полковник, скам'янівши від подиву, витріщився на його високопревосходительство губернатора Ямайки, впізнавши в ньому того, на кого безуспішно полював на тортузі. Цю сцену Найкраще схарактеризував Вандеркелен в розмові з лордом у Єлухбі, коли вони піднялися на палубу флагманського корабля-адмірала. «Це дуже поетично!» – сказав він, і в його блакитних очах промайнув веселий вогник. «Капітан Блад любить поезії. Ви пам'ятаєте? Яблуні в саду, а?» Запис здійснено на студії «Книга в голос» у 2008 році Текст читала Лариса Уласовська